Apa ayat yang dibaca? Teriakan, pekikan orang yang masuk ke dalam neraka Ja'annam. Rabbana, ya Tuhan kami. Abosarna, mata kami sudah melihat azab. Wasame'na, telinga kami sudah mendengar. Sakitnya, pekikan, teriakan, jeritan.